Afinal de contas, esta música fala ou não fala sobre drogas? Isto é o que nós vamos descobrir no Som de Londres de hoje, que também fala sobre a volta do Spandle Ballad e sobre o grande sucesso do grupo The Smiths na parada pop. E no finalzinho do programa, vamos conhecer um músico irlandês que é muito curtido no Brasil, mas só agora estourou na parada pop britânica. Mas primeiro, um grito muito especial. Ué! Em 1964, este grito colocou uma adolescente de 16 anos no sétimo lugar da parada pop britânica. De lá para cá, a escocesa Lulu tornou-se uma das mais conhecidas cantoras britânicas. No meio da década de 60, Lullo participou do filme Ao Mestre com Carinho, ao lado de Sidney Poitier. A canção título ficou várias semanas no primeiro lugar da parada pop norte-americana e Lullo tornou-se conhecida internacionalmente, fazendo sucesso inclusive no Brasil. Nestes 22 anos de carreira, Luno continuou fazendo sucesso razoável e volta e meia estourava na parada pop. Agora, porém, ela conseguiu um feito raríssimo. Luno regravou seu primeiro sucesso, Shout, e estreou na parada pop ao mesmo tempo em que a gravação original, de 64, voltava à parada. Então Lula tornou-se o primeiro artista na história da música pop a figurar na parada pop de sucesso com duas gravações da mesma música ao mesmo tempo. Nós vamos ouvir agora a gravação de 1986. Well, you know you make me wanna shout, look my hands jumping. Lolo Shout, que volta a fazer sucesso 22 anos depois da estreia original na parada pop. Agora nós vamos investigar uma música que está causando uma grande polêmica na cena pop britânica. Trata-se de Sam Candy Tolkien, que colocou a dupla de Jesus and Mary Chain no 13 terceiro lugar da parada pop. Esta é a primeira música da dupla que ultrapassa a marca dos 20 primeiros lugares. Mas como a opinião pública está muito preocupada com o problema de drogas, particularmente depois da publicidade e do drama que foi criado em torno do caso de Boy George, está todo mundo discutindo se esta música faz ou não faz uma apologia das drogas. A márcia Poole andou investigando o assunto Pois é, eu ouvi uma discussão aqui na BBC entre dois músicos, um disco jockey da BBC e o presidente da WEA, que é a gravadora que lançou o compacto da Jesus and Mary Chain. E esse pessoal todo chegou à conclusão que não dá para dizer se a música fala ou não fala sobre drogas. É muito difícil de entender. Agora, o Paul Hardcastle, que é um dos músicos que participou dessa discussão, é aquele cantor que estourou com 19, 19 ele disse que já que não dá para ter uma ideia, as pessoas não deveriam ficar colocando minhoca na cabeça do público. E que foi que o presidente da gravadora falou, mas Ele disse o seguinte, olha só. Uh, uh, local... Rob Dickens, presidente da WEA, disse que ele conversou com William Reed, que escreveu a música. E não resta menor dúvida de que a letra fala sobre uma moça chamada Candy, que é a namorada do rapaz na música. Não tem nada a ver com drogas. Bem, isto posto, vamos ouvir de Jesus and Mary Chain, in some candid kind of talk Some Candy Talking, com a dupla The Jesus and Mary Chain. Enquanto esta dupla, que durante muito tempo enfrentou o preconceito da crítica, finalmente conseguiu estourar na parada pop, um outro grupo, um tanto quanto controvertido, The Smiths, também está na parada pop com uma música que promete ser o maior sucesso do grupo até o momento. Os Smiths são vegetarianos convictos e o grupo é liderado pelo Morrissey, um cantor que tem umas opiniões nada lisonjeiras sobre a família real, o presidente Reagan e outras personalidades. Se não me engano, ele já chegou a dizer que o presidente Reagan parece um macaquinho. E o novo LP dos Smiths, que se chama The Queen's Dead, A Rainha Está Morta, curte um pouco não só com a rainha, mas também com o príncipe Charles. Mas agora o grupo lançou um compacto que estreou direto em 18º lugar e fala sobre um assunto sério. A música é um ataque contra os discotecários que tocam músicas bobas e alienadas, ao invés de tocarem músicas que falem sobre os problemas atuais, tais como a violência, a decadência urbana, etc. O título da música é sintomático, PANIC, Pânico. Pânico. The Spence and Panic, que no final faz um apelo. Enforquem o discotecário. We we Está aí o Spandle Ballet, que em uma semana subiu 15 lugares na parada pop. O Spandle Ballet já tem 5 anos de carreira, E neste período, eles fizeram um sucesso respeitável. E quando o mundo todo já começava a falar do grupo como a nova superbanda dos anos 80, o Spandle Ballet sumiu de circulação e agora está de volta com compacto. E parece que a banda está encarando esta volta como um reinício. A Marcia Pooh descobriu mais uns detalhes sobre esta história. Pois é, um dos membros do Spandle Ballet, o John Keeble, disse o seguinte... It's been nice to be out and stand back over the last year and a look at what's happening and be a little bit divorced from it because aside from that first top of the pots. Ele está dizendo que foi bom dar uma parada afinal em 5 anos eles fizeram tipo 5 álbuns 15 compactos uma série de shows enfim eles precisavam dar um tempo. Eles passaram um tempo morando na Irlanda deram uns retoques no estilo musical do grupo fizeram novas músicas mudaram de gravadora e agora estão de volta cheios de fôlego e dispostos a muita agitação. Muita gente acha estranho que um grupo como Spandle Ballad, que é super sofisticado, defenda ideias socialistas. E o que o Spandle Ballad tem a dizer sobre isso? Bem, o Gary Kemp, que é o líder do grupo, diz que não é porque você ganha muito dinheiro e tem uma vida confortável que você vai ser um alienado que não dá a mínima para o que está acontecendo no seu país e no mundo. O Gary Camp faz uma faz campanha para o Partido Trabalhista, e ele já participou de concertos anti-apartheid, e aliás insistiu para que o novo contrato do grupo tenha uma cláusula que impeça a venda dos discos na África do Sul. Ele diz que se você é um militante, você acaba pregando para quem já é convertido. Agora, se alguém assim como um músico pop, que faz maior sucesso, tipo o próprio Gary Camp, ou a Chade, etc., E essas pessoas começam a defender certas causas, aí sim, você tem um impacto tremendo, principalmente porque os músicos pop têm uma influência razoável sobre os jovens. So many people... trechinho de Fight for Ourselves com Spandle Ballads Agora nós vamos falar sobre um músico irlandês que tem 12 anos de carreira, já vendeu 14 milhões de discos no mundo inteiro, já obteve o disco de ouro no Brasil e em outros países, mas só agora estourou para valer aqui na Grã-Bretanha. Trata-se de Chris DeBurg, cuja música, The Lady in Red, chegou ao primeiro lugar na parada pop. E a detetive Marcia Poole Também andou investigando este caso. <risos> pois é, o Chris de Burgh disse que quando ele estava gravando esta música, alguma coisa dentro dele já dizia que seria um super sucesso. E foi verdade. A música ficou mais de três semanas no primeiro lugar da parada pop irlandesa e depois desbancou a Madonna aqui do primeiro lugar da parada pop britânica. E é um sucesso mais do que merecido, né, Guilherme? Porque em 12 anos de carreira, este é o primeiro lugar do Chris de Burgh aqui na Grã-Bretanha. Parece que essa música é uma homenagem à esposa do Chris de Burgh, é isso mesmo? Bem, ele disse o seguinte... Ele disse que já tinha começado a gravar a música, mais um dia ele foi a uma festa com a esposa dele e ela estava vestida de vermelho. Aí ele olhou para ela e achou que ela estava lindíssima. Então o Chris DeBerg resolveu colocar isso na música, que aliás começa dizendo Eu nunca te vi tão linda assim. Então, encerrando o som de Londres de hoje, Chris and The Lady in I never seen so lovely as you did tonight. I seen that dress you're wearing, all the highlights in your hair that catch your eyes, I have been blind, lady in red, is dancing with me, cheek to cheek, there's no